И една не толкова, надявам се, взривоопасна тема. 120 години се навършват днес от Илинденско преображенското възстание. От Илинден, 20 юли по Старстил, до преображение, 19 август по Старстил, а понов на 6 август, пламва първо Битолския край, а после Одринския. Важен, но и много тъжен етап в освободителното движение в рамките на Османската империя, след освобождаването на България и Съединението, които не довършват процеса на пълно емансипиране на народите от османската власт. Как ще протекат честванията от двете страни на границата на България и Северна Македония, докато стои въпроса дали тази граница ще става все по-невидима, ако се завърши процеса на европейска интеграция на съседите, предстои да видим. Преди това обаче казвам добър ден на доцент доктор Георги Георгиев от Института по исторически изследвания на БАН. Добър ден! Намирам ви в Дупница, където след малко започват честванията с поднасяне на цветя на паметните морени на Никола Малашевски и Методи Димов. Да припомним защо са важните. Ами Това е една, една традиция, която съществува вече от доста дълго време в Дупница. Паметните морени, които са изложени в центъра на Пощада всъщност обозначават място, където някога е била къщата на дядо Колю Малешевски. Да припомним, че, а, че той е един от дългогодишните и много известни пунктови началници на МОРО. Сарапник и личен приятел на и изобщо на, на, на всички апостоли на революционното движение на българите в Македония и в Адринско. А, докато паметната морена на Методи Димов а, да, пак да кажем за слушателите това е пак един и, линден, и линденец от по-новите от по-младите от, от по поколения роден в Битоля края на 30-те години емигрира в западна Европа, в Брюксел Белгия, член на, на македонските политически или патриотически организации, близък саратик на Иван Михайлов, така че това, е, това са двама милиндинци от различни поколения. Така че дупница от доста дълго време, че отдава почет както на тях лично, така и на всички тези генерации борци за свобода. В Македония и в Одинско. 289 сражения на 26 0 възстанници също 350 0 турска войска, 201 опожарени села, 994 загинали възстанници, 12 404 опепалени къщи, 4694 избити склани живи, изгорени мъже, жени и деца от мирното население много сериозно, сериозен брой изнасилени жени и муми, 176 пленени. Цифрите са ужасяващи. 30 000 души бягат тогава в, в освободена преди това България. Кажете ни, доцент Георгиев, кое е послание от тази история според вас е най-важно като акцент в днешното време? Да вижте, първо е еп... Е, е пориват към свободата. Пориват към свободата с цената на човешки морални и материални жертви. И мисля, че, а, че нашите предци изпълниха своята историческа задача. И все, ми се струва, все ми се струва, че ние българите някакси не можем без, без, без трагич, трагичния mm -hmm. търгище. Трагичният поглед, хайде, към което и де, към, кое, към което и събитие де, е. Струва се, че нещата с Илинденско провораженство възстание не са чак толкова трагични, сравнени с жертвите, например, в, в Апринското възстание. А, жертвите от 1913 година и къде ли не. А, мисля, че Илинденско провораженското възстание заема едно по- Оптимистично се е пак място в тогаващото, в тогаващото българско развитие, защото то не беше, не беше а, потопено в а, огромни потоци крафари, пак, пак да кажем. Мисля, че Илинеско преображенското възстание в, в много и по много начини същност а, доведе по балканските войни. Истинската трагедия и на България, и на българите, където и да се намират, не е в Илинден и Провражение 1903 и година, а е в а, Втората балканска война 1913 година, но за това Илинденци нямат вина, нямат историческа. Отговорност. Сега так, а, да, да. Да, да, да ви попитам. Казвате, че има варианти за. То, .е. да четем и, и оптимистичния елемент наистина този подем на а, национален дух. Вие добре познавате процесите в нашата северна съседка, Северна Македония и исторически. Особено интересни са изследванията ви върху албанския фактор там. А, има ли за вас изненада в това, че албанската партия, която е в управлението в момента, прави този силен жест в подкрепа на включването на българите като държавотворен народ в Конституцията на Северна Македония, като каза, че ще се отдръпне от правителството, стига под условие вмро МРО ДПМН да подкрепи конституционните промени, като знаем, че това е малко вероятно да се случи. Това ми е послед... последния въпрос. Ами, вижте, не се очудвам, доколкото албанските партии, независимо дали са в управляващи блокове или извън тях, а, винаги са подкреп... подкрепили подобна опция на Включването, интегрирането в конституцията, не, сам, не само и на българите, но и на всички други, които не са били включени по някакви причини. Така че не е, не е нещо странно, не е, е нещо чудно, както кажете, жестът е силен, но все, все пак е условен. Ако се гласуват, ако се приемат тогава, оставките стават валидни, обаче... Ако, ако не се приемат а, промените, тогава а, автоматически следва, че ост, оставки също няма да има. Mm -hmm, а, мисля, че това е част от политическата игра в съседката ни, в роднинската н... нам държава. А, опозицията, начало с ДМРО, ДПНН, иска първо предсрочни избори тогава, очевидно, да се занимават по-някакъв начин с въпроса, докато управляващия блок иска първо да, да да внесе промените и след това, евентуално, да се мисли за избори. Ние подобни игри ги познаваме добре и от собствения ни политически анутира, живот, анутира. нали така? А, от нас 120 години от Илинден, Република Северна Македония, национален празник, само след а, а, утре. Тук сте македонския Шкупи, но без фенове заради а, това, което стана в Скопие, с нож беше ранен българин. Последно, какво трябва, доцент Георгиев, според вас да се случи така, че да гледаме спокойно на тази драматична част от историята ни от двете страни на границата? Ами, на първо място честният и откровен прочет на историята. Не, е случайно, не е случайно нашия договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество с Република Северна Македония се гради именно върху този принцип. Mm -hmm. Ясно. Следователно, ако това, бъде това? спазен, или поне се помъчим искрено, ако има воля да бъде спазен този, този принцип, мисля, че проблемите ще, ще стават все по-малко, все по-малко, но да ви кажа, аз съм, съм умерен песимист умерен по някакъв песимист, начин, гледайки да, това, което се случва. А имате предвид честен прочит и от двете страни на границата? Да, честен. Да и от двете страни, и най-накрая об, общ прочит и, и общо разбиране за историческите процеси, които са се случвали в, в, в този регион. Благодаря ви, доцент доктор Георги Георгиев от Института по исторически изследвания на Бан.